פרק ז. נקהלו אליו הפרושים וכמה מן הסופרים אשר באו מירושלים, והבחינו שאחדים מתלמידיו אוכלים לחם בידיים טמאות, כלומר, בלא נטילת ידיים, שכן הפרושים וכל היהודים מחזיקים במסורת הזקנים, ואינם אוכלים ללא נטילת ידיים כהלכה, ובשובה מן השוק אינם אוכלים ללא רחיצה, ועוד דברים רבים קיבלו לשמור, כגון טבילת כוסות וחדים וכלי נחושת. שאלו אותו הפרושים והסופרים, מדוע אין תלמידיך נוהגים לפי מסורת הזקנים, אלא אוכלים את הלחם בידיים טמאות? אמר להם, היטב ניבא ישעיהו עליכם הצבועים, ככתוב, העם הזה בשפתיו כיבדוני ולבו ריחק ממני, ותהי רתם אותי מצוות אנשים מלומדה, כי עוזבים אתם את מצוות אלוהים להחזיק במסורת בני אדם. עוד אמר להם, יפה, ביטלתם את מצוות אלוהים כדי לשמור את המסורת שלכם, אין משה אמר, כבד את אביך ואת אמך, ומקלל אביו ואימו מות יומת. ואתם אומרים, איש אם יאמר לאביו או לאמו, כל דבר משלי שאתה יכול ליהנות ממנו, קרבן. הרי שאינכם מניחים לו עוד לעשות מאומה, למען אביו או אימו. ומפירים אתם את דבר אלוהים על ידי המסורת שלכם, אשר מסרתם, ודברים רבים דומים לזה אתם עושים. הוא קרא את ההמון שנית, ואמר להם, הקשיבו אלי כולכם, והבינו, אין דבר שנמצא מחוץ לאדם, יכול לטמא אותו ויכנסו לתוכו, אלא הדברים היוצאים מתוך האדם, הם המטמאים את האדם. מי שאוזניים לא לשמוע, שישמע. כאשר בא הביתה, מיני המון. שאלו תלמידיו על המשל. אמר להם, גם אתם חסרי הבנה כל כך? האם אינכם מבינים שכל הנכנס לתוך האדם מן החוץ, אינו יכול לטמא אותו? כי אינו נכנס אל לבו, אלא לבטנו. ויוצא אל המוצאות. בכך תיאר את כל המאכלים. הוסיף ואמר, היוצא מן האדם, זה מטמא את האדם. כי מבפנים, מלב בני האדם, יוצאות מחשבות רעות, זנונים, גנבות, רציחות, ניאופים, חמדנות, רשעה, רמייה, זימה, עין רעה. גידוף, גאווה, אווילות, כל הרעות האלה יוצאות מבפנים ומטמאות את האדם. הוא קם והלך משם אל אזור צור וצידון. נכנס לבית ולא רצה שייוודע לאיש, אך לא היה יכול להיכבה. אישה שרוח טמאה אחזה בביתה הקטנה שמעה עליו ומיד באה ונפלה לרגליו. והאישה הנוכרייה, ממוצא פניקי, סורי, היא ביקשה ממנו לגרש את השד מביתה. אמר לה ישועה, הניחי קודם לבנים לסבוע, כי לא נאה לקחת את לחם הבנים ולהשליך אותו לכלבים. השיבה ואמרה אליו, כן, אדוני, אבל גם הכלבים. תחת השולחן אוכלי מפירורי הלחם של הבנים. אמר לה, בגלל דברך זה, לכי לדרכך, כי יצא השד מביתך. היא הלכה לביתה, ומצאה את הילדה שוכבת במיטה, והשד כבר יצא ממנה. ישוע יצא מאזור צור, וחזר דרך צידון אל ים הגליל, דרך אזור עשר הערים הביאו אליו איש חרש ומתקשה בדיבור וביקשו ממנו שישים את ידו עליו לקח אותו ישוע אל מחוץ להמון ביחידות, שם את אצבעותיו באוזניו ולאחר שירק נגע בלשונו ובהביטו השמיימה נאנח ואמר אליו יפתח אוזניו נפתחו ומיד הותר קשר לשונו, והוא דיבר בבירור. אז ציווה עליהם שלא יספרו לאיש, אך ככל שציווה זאת עליהם, כן ירבו להכריז על כך. הם השתוממו עד מאוד ואמרו, הכל עשה יפה, את החרשים הוא עושה לשומעים, ואת האילמים, בלי